Ровера даш? Та ж не пішки. Добре, добре, лади. Подаринчав. Сів їсти. Та знов рипнула хвіртка. Бунця давали курим мочні кукурудзи. Йой-мой! Та то ти? Так, то була мама. Чорна хавкеси запали, боса. У руках шалічок. Зав'язаний клумачок з лахами і вихололим шматиком лаваша. Колочила шрам очі, як чемної сучки. У хаті шпурнула той шалічок на піч, далі швіргнула до стола. Сало і шмат мамалиги у руці, і нога по драбині напід. Тачик прав сорочку, бо завтра субота. Нарано пуйка притринькав на ровері, поряд тримав руль інший, дамський. Та що то, не все одно, мав на ровері вишиту із хіром торбу. Що у торбі? Горівка, порція хліб. Але пуйка, я ще не вмію, нічого. Просили під малий бік, штивно і по закону. У пуйки велика рідня, неділю уже Вісіллі. Тачик виправ сорочку, а навіть попрасував. Мамо, не підеш? Чого? Що я там не виділа? Їла хліба з варенням, сиділа у бурлюгу, раз по раз дивилася в вікно, машина проїдачі, пришмаркотить ровер. Пішла з би, може, тобунця, нащо? Того не потребую. Вічно ти, як не люди. «Що ти від мене хочеш? Мені до гузиці, а в чому була молода, в чому є сакрамарії, і чи висока чуга, і чи далеко горіла? Мамо, мамо, іди!» Тачика брала злість. Мамина лежа робила із нього тартак гарячий, залізобетонний, гримну дверима. Чесався під грушкою, Оштипок ховишнього дзеркала, Бунця знайшли на дорозі, Увпулили тут, на паркан. Півничок за загривку Все не хотів прилизуватися, Аж поки не намочив, Мокрий уже охляв. Мусив мочити у ринці, На кури руку був такий собі гель. Прийшла калупиха, із хати чулися крики «Доколи піяки будуть тутся товкти? А що тобі до того, ти?» Бунця не толерують, коли хтось має проти їх піяків і дрібного гешефту. А то мені до того, що вже мені у печінках колупихи, санди, каліни, посі, Пося твоя матуша. Піячка востатна, іди. А шо, мамо, не так помовч. Ти на ласкавим хлібі у мене тут, їж, спиш і читаєш. А ти що? Ти на тату їм хлібі, що вигорне зі сміття, не? Він мій чоловік, ну і що? Мав він хоч трохи жінчина тепла, лиш паларі, бо кружки, горівка, чи ні, ні? Стуль хавку дурна, я но всі больна, міхом прибита. Калупиха скромно мовчала. Мамо, це моя хата, чуєш ти? Це ще моя хата. Сиди, як хоч, а як ні, забирайся. Калупиха вийшла з хати, мала в руках трійничок, неповний і запахущий, вже сирила. До шипачка думала, Дома Гольцне, Та завиділа тачек, зробила вигляд, що принесла йому. «Бунця передала?» Спитав криво. «Так-так». Машируй вітці!» «Та чо ти?» «Бігом!» Тачик шпурив шипачок Право в траву. Калупиха стулила тонючі губи, Але все ж підкорилася. Пошаргала Кальошами прич. Тачик від стрінічок до Хорим Поклав на оберліхт і потупав. Мав чимало, Коло музики си вихати поряд із молодим. Сява була у капелюшку, Мода права з Парижа. Супер просто, айно. Коло церкви, як си вінчали, Було море народу. Жіночки дивували, Шалічки тряслися, Кінцями понадрухливі груди, «Шушу, айно, ціці, мій, та-та, нє-нє, бри!» Тачіку було до лямпи, яка сява, чи варта вона пуйки, чи буде пуйка щасливі з такою жоною? бо він бався в роботі, передихнув аж у палаці колиси, витали, кидали на таці грошичі, файний подарунок на столі молодим цілювали і пили сто грам, а Тачик все наливав, бо дружка давала торта. Тачик на неї глипав, і мерхло йому у очі, була гірша засяву. Пуйка з того мав необійку тихо, все посутнє сприймається в порівнянні. Раптом і таси кивнув Тачику через стіл. Тачик почув ковбаса, взяв на виделок дорота була просякнута гасом. Борзо забрали усю з дощатих столів, натомість дали голубці пироги пуйка зачервонів, але що-то поїли. На гульки тачік лишився лише з ласки Ілони, знову його захотіла. — Ти мене перебач, що перебачити, ну, той вечір. З Оликом-тракторістом, айно ну, з ним, йому відрубали яйце, бо пошкодив. шкітко упав на мотор, бідний хлопець, а я. Що, лишилося без... Пішли, і вони пішли.